на паперті заступив йому дорогу Дервіш у сирму бехштанському Сукмані зі срібною сергою в гусі. Він вклякнув перед чейхульхисламом і припав губами до його башмаків. «Підведись і скажи, чого хочеш», сказав Верховний Імам, приглядаючись до Дервіша, який підвів на нього начебто знайомі блудні очі. Святи Отче, промовив Дервіш тихо, але в голосі нечутно було братської покори, а щось ні Ти можеш і не пам'ятати мене, бо ж багато в тебе слуг духовних. Я, Мурах Баба, дервін Ордену Башташів, яко ти багато років тому Милостиво послав у Кавську Такіє, щоб я там проповідував правду османів серед татарів і кримських ямаків. Примітка кримські ямаки гарнізонні яничари. Я чесно виконував свою повинність, та коли буря насувається на нашу священну землю, совість моя примусила мене. «Що за чорні вістці несеш мені?» – шейхуль Іслам схопив деревіше за плече. «Кажи, що чув! Болгари, греки, серби!» Мурах-баба став на ноги, і глумливі блискітки заблищали в його очах. Тепер Регель знав, це ж той, що підбурював колись яничарів проти Амурата Четвертого будучи шейхом дервішів у Яничарському корпусі. Він, шейхуль-іслам, врятував тоді свого слугу від смерті, вчасно виславши його у Крим. Турки, святий отче, турки, відповів Мурах-баба, і розпогіднилось обличчя шейхуль-іслама. Ти прокирогли? Утри своє обличчя від тривоги. Надто велика наша сила, щоб боятися мізерного відділу заколотників. Не так давно розправилася Порта Скарая Зеджі і Календерогли, хоч тих було набагато більше. Тисячі посаджених на палі в долині Аланджа, на передмістях Анкари і Урфи довго ще лякатимуть ремісників і раю, ще довго не зродиться в них. Охота допомагати бунтівникам. Не смію заперечувати тому, кого справедливо називають морем усіх пізнань. Але ти не знаєш одного. Серед цієї нужденної жменьки бунтарів перебуває нині найтяжчий ворог імперії, теж турок Меддах Омар, якому ніхто дотепер не насмілився стяти голову. А заколотники, які думають головою Омара, це вже не банда, а поважна сила. Ти знаєш, що в своїх блюзнірських проповідях він закликав турків піти з чужих земель, зняти кайдани з поневолених. Що ж станеться, коли турецький люд пройметься його кремолою, хто тоді душитиме яурську румелью? Так, я бачу, що насувається страшна буря на землю османів. Крамола Омара піде по людях, мов, пошисть, і не зможе її ніхто знищити, бо вона незрима. В заколотників мало зброї, і за півдня з них не залишиться навіть башмаків. Але де ти знайдеш такої отрути, щоб випекла в людей віру в Омара? Хюсама, а земпашу. Шейх Уліслам поник. Цей брудний дервіш розкрив загадку його тривог. Так, так, імперія під страшною загрозою, прозріння підданих, промовив спокійно і з Мова твоє свідчить, що башка в тебе не дурна, і ти будеш шейхом. Яничарських дервішів. Але скажи: ти знаєш, як знайти ту отруту? Ти знайдеш учених, які б довели, що Хюсам був бездарний ремісник, філософів, які б висміяли вчення омара, політиків, які б переконали народ, що азем паша був боягузом і злодюгою? Ні, не знайду таких а що робитимеш, коли вже прийшов пропонувати свої послуги? Я розпалю в розглядачилих яначарів. Бувало жадобу битв і наживи. Я поселю в них страх, і вони стануть знову воїнами. Ти марно розсипаєшся перлами свого розуму, мурах-бабо. Що ти можеш придумати, аби бунтарський дух народу вбити? Війну, викрикнув Дервіш, велику війну, тепер є нагода. Вже більше двох десятиліть вбивають протестанти-католиків, а ми дарма, що правовірні, станемо проти Венеції на боці протестувальників. Яничари підуть, ті маріотів і заїмів треба послати силою. В країні хай залишаться тільки каліки жінки і діти. І хай голодні будуть, то думатимуть тільки про хліб. І з чого тоді зродиться бунтарський дух? І ще одне, додав мурах баба пошепки, роздрухані яничари допоможуть позбутися того, хто вважає війною погоню за газельми в лісах Пантійських гір. Чорбаджія Аліма переслідував Хюсамів проклін. Він чув прокльонів немало і не вірив у їхню злу силу, поки тримав в руці ятаган, подаруваний могутніми османами. Але це прокляв його турк господар, який дав йому віру, зброю і хліб. Передсмертний крик старого повторюють тепер сотні, тисячі, Одні в голос під Андріанополем, інші мовчки в Стамбулі. Верховні господарі не дали Нур-Алі Тугри, а йому Регалій Яничара Агім. Чорбаджі Алім відчув себе непевно на турецькій землі, яку називав своєю. Ні, вона не його, на ній є свої господарі, і від них – Залежить його доля, багатство і злидні, життя і смерть. А руки ослабли, відвикли воювати, і воювати ні з ким, де ж його вороги, десь там, у незнайомих світах чи тут. Проповіді мураха баби зцілювали його під упалий дух, Омар ворог, Хюсам ворог. Азем ворог уперше усвідомив Чорбаджі пекучу злобу.